Так він сказав, тим не знехтував владар мужів Агамемнон. Звінкоголосих гукнувши окличників, він і звелів їм довговолосих до бою негайно скликати Ахеїв. Ці їх скликали, а ті звідусюди збиралися швидко. Кинулись разом за трідом паростки Зевса, державці, воїв ряди шикувать. Серед них ясноока Афіна, дорогоцінну егіду несла нестаріючу і вічну, китиць із щирого золота сотня із неї звисала, сплетених гарно, і кожна із них вегекатомбу ціною, сяючи блиском егіди, пройшла вона поміж ахеїв, в бій, закликаючи їх, і в кожного в серці з'явилась. Сила змагатися з ворогом, битися з ним безустанно, навіть милішим здалося їм раптом усім воювати, ніж в кораблях глибодонних до рідного краю вертатись. Наче вогонь ніщівний, що в безкраїх лісах розгорівся, на верховині гірській і далеко та заграва сяє, так же і злав, що проходили від світлосяйної міді – сяйво блискучив в повітрі, аж неба самого сягало. Мов перелітні зграї крилатих птахів незліченні, диких гусей, журавлів чи лебідів ключ довгошиїх. В небі, асійським, обабіч каїстрових течій струмистих гоняться взад і вперед, на крилах красуючись легких, з криком сідають на землю, і гомоном повняться луки... Від кораблів і наметів своїх племена незліченні ринули так у долину Скамандру. Аж стугоніла страшна земля під ногами людей і під кінським копитом. На Скамандрійських нарешті спинилося луках квітучих, безліч їх, мов листя і квіти, як час їм надійде. Наче до кучливих мух дзиготливих роїни зліченні Понад кошарою вперто кружляють в пастуші обійсті, У пору весняну, коли молоко напливає в дійниці. Довговолосі і так на рівнині роїлися хеї Проти троян, палаючи прагненням, геть їх понищить. Як чабани, що кіз розпорошені всюди отари, Легко проте розрізняють, хоч би й перемішані в полі, так Ахеїв вожді ряду ряд їх і лаву до лави розподіляли до бою, і владущий між них Агамемнон, схожий очима й чолом, і з Зевсом він був громовержцем, станом з ареєм, грудьми з державцем морським Посейдоном. Наче бугай вирізняється в череді з решти худоби, дужий бугай між корів на вигоні зразу помітний. Саме таким того дня Атріда зробив олімпієць, вирізнив між багатьох серед інших героїв, одмітив Нині скажіть мені, музи, жили ці осель на Олімпі, ви бо богині. Бувайте скрізь, і все вам відомо. Ми ж лише чуток дослухаємо, нічого не знаємо, напевно. Хто у Данаїв вожді, і хто у них був владарями? Воїв вже ані назвати, ані полічить я не зможу. Хоч би і десять я мав язиків, і десять горлянок, Голос би мав неослабний і мідяне серце у грудях, тільки хіба що ви музи егідо державного Зевса, доньки, назвали б самі мені всіх, хто діставсь Іліона. Отже, лише корабельних вождів я назву з кораблями».